Salamu alaika Ya Rasul Allah Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum In te kunu salihina Fa innamu kana lil-awabina Ghafura U ime Allah Semmelos nog, semmelos nog Gospodar tvoza povieda Da se samon jemu klami ad Ida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 oni ima koji sekaju istinu i rekao uzvišeni Allah. A'ud billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad as-sadiqil wal amin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya'limin. Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna itiba'ahu warinal batila batilan warzuqna at-tibah. Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava i Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva vatre i svakoga djela koje vatre približava. Gospodar, molimo te korisno znanje. Počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da se onim čemu se nas ti poučio koristim. Sačuvaj nas od neznanja i ovolosti najvećim temenom, molimo Gospodara. Salavat selam na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika Muhamera, častnu porodicu i plemente Ashaabe, svedoćim da nema drugoga Boga osim jednog, jedinog, uzvišenog gospodara, svedoćim da je Muhamed poslednji Allaho poslanika. Molim, drago gospodara, da i meni i vama ovo svjedočanstvo čuva i onom danu kada na najviše bude trebao da nas nas upravo na tom svjedočanstvu učvrsti. Draga braćo i sestre, družimo se i dalje sa hadismima Rasulullah s.a.a. koje nam je zabilježio Imam Buharija u svome, u svojoj hadiskoj zbirce. Danas mi jedan drag mladić koji dolazi ovdje redovno kaže je li dovoljno da se jednom heftično družimo da se da bi se odgajalo. Kaže. Žali time kazati da treba više da se družimo da bi se odgajalo. Mi se trebamo svaki dan družiti kako bi se odgaja Ali na ovome mjestu to je ono što možemo uraditi, to je onaj prostor koji ima Kada dođemo ovdje, prvenstveni cilj nam treba da bude da shvatimo u životu čije je zadovoljstvo najbitnije. Jer kada znaš da je zadovoljstvo gospodara najbitnije, gledat ćeš onoga sa kojima, s kojim je on zadovoljan, to je Božji poslanik. I gledat ćeš one ljude koji su svoje živote živjeli na način da je gospodar sa njima zadovolj. Tako da jednom heftično kad se, kako kaže jedan od azhaba Rasulullah SAW bi nam s vremena na vrijeme govorio, ne bi nam stalno govori. kaže hašijete se ameti, straga je bilo Božih poslanika SAW da, da nam neće dosaditi. Kažem kad ti ke nam dosadi nije problem, a šta bi ne doobog dosaditi? Boži poslanik, s.a.v. I vi imate danas kod mnogih ljudi, nažalost, bacaju druge ljude u grijeh tako što ih pritišću neće. Nemoj, kad vidiš, naša braća su oko nas, naše sestre su oko nas, nemoj im govoriti ono što ne mogu podnijeti da čuju. I zbog toga, ono što on htio kazati, tu se moram složiti, nastavimo svaki dan imati sadržaj kojima se odgaja. Svaki namaz je odgoj. Svaka sahifa Kur'ana koju pročitamo, proučimo, Je odgoj. Svaka kava koju popiješ sa bratom, sa sestrom, koji te podsjeća na gospodara, gdje zajedno diskutujete o stvarima koje su vam bitne ovom, to je odgoj. Ako vidiš u svome društvu nekoga koje mašala, vidiš ga da redovno uči kuran, druži se s takvim čovjekom, ne bi li i takava postoja. Naravno da je malo jedan put, naravno da bi čovjek volio više. I to je karakteristika vjernika i vjernice. Oni se neće zadovoljiti dobrom sad dok ne uđu u dženet. Čak kad uđu u dženec, zadovoljstvo će im Allaha da spominju, to će biti forma nagradi. Naslađivaće se tim. Jer su vjerniki vjernica takvi. Ono također što hoć prije nego što uđemo u današnji hadis da kažem, jeste da razumijevanje vjere, pravilno razumijevanje vjere, je preduvjet da bi bilo što u ovome društvu mi, evo naša generacija, promijenili. Jedan od kuranskih hajeta, nedavno sam čitao, jednu hadisku izbirku i onda prvi hadis u toj hadiskoj zbirci hadis kojeg nam prenosi Hazretija Abubekr radijallahu anhu. Jo, hoć hoću da vam screenim pažnju kad god čitate neki hadis Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, obratite pažnju na tog insana koji nam je to prenio od Božjeg poslanika sallallahu alajhi wasallam. Jer to nam često govori kojim stvarima su ti ashabi davali prioritit. Je ne može čovjek ako to kažu na zapad, ne može kažet pretanko se mažeš. Danas mi se muslimani pretanko mažijemo. Zašto? Svime se bavim. Ja se ne mogu svime baviti. Ja ne mogu svaku rupu koja se pojavi u društvu. Jer joj nedostaju ljudi, mladići, djevojke, muškarci, žene koji će se baviti time. Ja ne mogu, niti vi možete svaku rupu popojiti. Ja mogu reći ja se time bavim. Obavljam ovo što je gospodar zadužio, a od onoga gdje trebam prepoznat koje su moje jel, moje pretpostavke, u Kaže Hadis, znači, videži Jebu Bekri i vezanje za razumijevanje jednog ajta. Kaže gospodar u Kur'an Kerimu, a Hadis počne ovako, ja, e, uhen nas, o ljudi, ustao Jebu Bekri, držao je gudbu. I to je karakteristika dobroga govora. Dobar govor je kratak. I ti kad ga zapišeš kad ga zapamtiš, da si se životna situacija, ti kaže, vidi, stvarno je ovako. Kad imaš dugu priču, čim imaš potrebu da dugo priđa? imaš problem, dakle, ili ti ne vjeruju, ili nemaju spremnosti da kažu, gledaj, Hazvet Hegu Bekri ustao i kazao je, o ljudi, ajuhan nas, in nekom takra unah adil aje, vi učite ovaj ajit. I pogledajte što treba oni koji poučavaju vjer. Kada vidi da se nešto pogrešno razumije, ne treba mijenjati posljedice toga, nego treba promijeniti to, to krivo razumijevanje koje je dovelo do pogrešnog postupka. I danas je to problem, mi liječimo periferiju, a ostavljamo ono što je izvor problema. Kaže, o ljudi, vi učite ovaj ajt ajit, kaže, tumačite ga kako kako gospodar nije kazao, nego tu je vaše razumijevanje. Vaše razumijevanje je problem. Taj kur'anski ajt ide ovako, ja juhe ladina amanu, alejku man fusakum laja durruku man dolla i dehde deytu. U surima ajde, gospodar kaže, o vjernici, vi sebe čuvajte. Vi sebe čuvajte. Vama naštetiti ne može onaj koji je u zavumi, ako ste vi na pravom putu. Sad gledate, mislite zanimli Kur'anski hadis. Podučite čovjeka da se šta na neki način alpad pa ste suštinski postite čovjeka da gleda šta on radi. Podučite na ličnu odgovornost. Međutim šta šta su ljudi uradili vrijeme Hazretiya Bubekra? Gdje se počeli sa tvare? Šta me ne interesuje što on to radi. Šta me ne interesuje što ona tu radi. Moja je obaveza Mi smo na jednoj lađi, na jednom brodu. Ne mogu pustiti da onaj ko buši tu lađu, da to i radi. Moramo kazati, nemoj balan, mi smo svi zajedno na ovome brodu. Čak onaj ko nije musliman, trebamo kazati, jer ne moj sistem vrijednosti. Nemoj to raditi, bi ćemo svi zajedno potobiti. I onda kaže Hazreti Abu Bakr, hoće da popravi ovaj način razumijevanja. Kaže, gledajte, ovaj hadis Božeg poslanika, salallahu alaihi. Da kaže, a ja sam čuo, a ja sam, u ene se mi tu rasulala, kaže, ja sam svojim ušima čuo Božije poslanika, kada je rekao, ili ćete naređivati dobro i odraćati od zla, ili će vas Allah sve zajedno kazniti. Ili ćete naređivati dobro i odraćati od zla, ili će vas Allah sve zajedno kazniti. Dakle, ti si možda čestiti čestiti, međutim, oko tebe i meni se dešavaju loše stvari. Mi ne ukazujemo, daj da to promijenimo. To ne valja. Kaže, des će se da će vas Allah sve kazniti. U jednoj od predaja, da ne bih odvulio s ovim uvodom, u jednoj od predaja tog hadisa, našao sam zanimljive riječi Bože i poslanika, salalavati. Kaže, il ćete naređivati dobro i odraćati od zla, ili će vas Allah sve zajedno kazniti, a onda će najbolji među vama, onih čija se dova ne odbije, on elše summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahu poslanik kaže kaže onda će najbolji među vama dizat svoje ruke multa la'dallashangu kaže Allah i neće da u primi Vi odgoj duši je jedan aspekt i njega moramo živjeti svaki dan svakim namazom kad kaže stajem na namaz stajem da se odgaja kad sjedneš sa انسًا dragim sijo sam da se odgaja Zašto da bi u ovom društvu napravio nešto? Ja se zamisteo? Oni koji su najbolji dizat će, dizat će svoje ruke i njihove se dove dove neće primati. Ja molim gospodara da nas počasti i da ovo razumijem. Amin. Draga braćo i sestre, kao što smo uovičajali svjetinu se Fatihom ili Dogom i Mamo Bovarići u Hadijsku da je se daj Melajel Došli smo do sedmog poglavlja u hadijskoj zbirci imama Buhari, konkretno u knjizi Tajemuma. I mi smo kazali da je Tajemum zamjena za, za abdesti. Hvala dragom gospodaru, kako to u Kur'an Kerim kaže, zaista vam Allah nikakvu teškoću nije dao uvijek. Ima, ima određenog tereta kojeg čovjek treba ponijeti, ali nema nikakve teškoće. Ima jer ne bi bilo Ne bi bilo nagrade da nije nekog tereta kojeg trebaš ponijeti, ali taj teret nije teškoća. Kaže Bog i da khafa al-junubu ala nafsihi al-marada aw al-mauta aw khafa al-atshata yamama. Poglavlje kada se osoba koja je junub nečista prepadne za sebe bolesti, smrti ili ga je strah njega ili nju da neće imati vode da pije. Kaže tada će uzjeti uzjeti tajam. Jo va jedan jedna, jedna lijepa smjernica u razumijevanju stvarnosti. Ovdje imam Buharija nam ukazuje na neke stvari koje su suštinski. Allah tebe i mene duži da čuvamo zdrav. Čak kaže ulema ako si bolestan i znaš, doktor kaže, ako budeš abdestil, može ti abdest pogoršati bolest. I u tom slučaju imaš pravo da se te jemuješ, da uzmiješ te, da čuvaš zdrav kaže wa yudhkaru anna amr ibn al-aas ajnaba fi laylatin balida fatayannama wa tala wala taqtulu anfusakum inna allaha bikum rahima fadhakara lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam kaže spominje se šta mu je prvi argument imam Buhari za ovaj stav je to je nešto gdje ulema gotovo bez izuzetka govori to je gotovo konsenzus ulemi da u ovim slučajevima imate nekih nijansi kada može kada ne može Međutim generalno generalno je pravilo kada god se insan boji bolesti, boji se nedovoljnog da će to naštetiti njemu. Kada se boji smrti. tokom agresije na Bosnu i Hercegovini nekad je bilo teško, nema vode. Sećam se naših studenata i učenika koji su ujutru na Saba Mural Switch na drugu stranu, s druge strane Miljacki što će vodu da donesu do do gazine medrese, 300-400 metara. Još granatira. I jutro jedno kad smo ustajali Eto, hvala Allahu, to jutro nije niko izašao, nego je kuhar ulazio u, u medresu i pala je granata pred samom u medresu i on je, on je preselio kao šehid. Kaže, spominje se da je Amr ibn La'as, to je jedan od ashaba Resulullah s.a.w. Bio, bio, bio džunup. Ovaj hazreti Amr ibn La'as se spominje kao dahijatil Arab, kao jedan od najumniji Araba i mislim da je razgovor između njega i Hazreti Moavije bio onaj ko najpametniji i kaže, pita njega Moavija ti skaže Amre, kaže je pametan po čemu skaže ti to pametan kaže njemu Hazreti Amr kaže nikad nisam ušao nije jednu situaciju da nisam znao kako da iz nje izađe i to je uvijek karakteristika pametnog čovjeka, znaš i kad je u neku situaciju ne do ovog belaja, do problema zna na koji način da izađe kaže njemu Moavija radjelava na nisti amer pamet Pa kaže, što si i tebe, onaj, nije tvojcu smatral najpametnijim, najumnijim? Kaže, e, moj, kaže, Amre, ja nikada nisam ušao ni u jednu situaciju s kojoj sam poželio da izađeš. <laughs> A zamisli, toliko bit mudan, toliko bit pametan, toliko bit odmjeren, toliko bit, jel, i da ti gospodar počasti kaže, da nikada ne uđeš u situaciju iz kojoj bi poželio da izađeš. A i ovo je dobro. I ova prva je logika dobra. Nikad nisam ušao u situaciju, da da nis Znao kako ću iz nje izaći, ali ova druga, druga solucija je bolja. Kaže, bio je, bio je nečist džunup i lejletin baride, jedne hladne noći. I ovdje, mi kada razmišljamo o tom tamo predijelu, o tim geografskim dužinama i širenama, mislimo da ne može biti hladno. Može dobro hladno biti. U pustinji dobro hladno može biti. Temperature se sneju dobro nisko spust. I Hazreti Amr je bio nečist jedne noći koja je bila hladna pa je uzeo tajemu i učio je kuranski ajet wala taqtulu anfusakum la taqtu lu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kaže zaista je allah prema vama milostiv fa zekara lin nabi fa pa nakon što se to deslo došao je kod božjeg poslanika sallallahu alejhi ve ispričao mu je šta je bilo božji poslanici bila je hladna noć on je bio sa jednom skupinom kaže bio sam ustao sam džunu put šta sam uradio, vidim ja hladno i uzmem tejemu, ka je felem ju'annif, pa ga Božiji poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nije ukorio. I ovdje, ako se sjećate, kada smo definirali hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kazali smo da je hadis, sve ono što je Božiji poslanik rekao, uradio i ona treća kategorija, šutio mu dobro. Lem ju'annif, kaže, pustio ga. Ali zanimljivo je da, da su se žalili Resulullahu, jer su, kad je ustao Hazreti Amr, reko šta je, hoćemo da slediti kaže ja sam džun i onda je analizirao situaciju i uočio temu je vidisu da reko da je džunug a onda klanja nam požal su se poslanici poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekli Amr nam je klanjao klanjao kaže to je bila bitka jedna prije same bitke kaže Amr nam je klanjao kaže kao džun kaže pa je božiji poslanik sallallahu alajhi ve sellem pitao kaže do ja Amr salaita bi ashabika wa anta Kaže, Amre, kaže, stvarno ovo, i to je subhanallah velicina, resullah nas uči, čim ti dođe neka informacija, odmah istu tu rečencu, jesi ti to rekao za njega, Bogati, on to kaže, zate, je li to tako? A ne da pusti šeitanu da radi. Kaže, ne, Boži poslanik, kaže, Amre, dođe ovam, jesi ti to tako oklanjao džunup psa onim borcima koji su bili sa tom, Kaže, Boži poslanik, Kaže Hazreti Amr Božijem poslaniku, salalahu alihi vasalem, kaže, Hvala taktulog, za nije gospodar Božji poslanic je rekao, nemojte sebi ubijati. Allah je prema vama milosti. Spominje se da ne samo da ga Božji poslanik nije ukorio, nego da mu se Božji poslanik, salalahu alihi vasalem, osmijenu. Dakle, a gledajte, molim vas, u vjeri imate stvari koje su principi i pravila. I Allah voli da se tih principa i pravila pridržava. I ima stvari koje nisu lahke za ispoštovanje. Allah jednako voli, kada imaš kontekst koji ti nalaže, da uzmeš olakšicu. Da uzmeš olakšicu kako voli, da uzmeš princip i da uzmeš, uzmeš načelo koje je teško. Jer se ne bi Boži ve s.a.v. osmijenuo Hazreti Amru da je to da je uradio nešto što je vaši. 345. hadis je, kaže, Hadesana biš rubnu Halid, prenio nam je bišer ibin Halid, kala Hadesana Muhammed, huva gunduruna an šobehan suleimana nebi vaim. قد محمد بن غندوره قد شوبه سليمان قد ابو وائل قال قال موسى قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود ريكو ابو موسى احد الصحابه رسول الله عبد الله بن مسعود درو مسحاب كاجي اذا لم يجد الماء لا يصلي كاجي كذا ناجي كاجي وضو كاجي ني تشكلنت قال عبد الله كاجي عبد الله لو رخصت لهم في هذا tana iza vjed ahaduhum albardah qala hakadha yani tayamm wussalla kaje da je to tako općenito svako od njih kada bi imao problem hladnoći kaže bilo kakve hladnoće kaže uzeo bi kaže ovako rukama pokazuje na tayamm kaže klanje qala qultu fe ayna qawlu amar li umar kaje gde kaže riječ amara omer kad je Boži poslanik s.a.v. rekao Amaru dovoljno ti je bilo šta? Kad Samar vrtio u zemlji jer je bio djun rekao mi je Boži poslanik s.a.v. dovoljno ti je bilo da uzmiješ te jemnu kaže tale re, reče ovaj Inni lem era Umar, ja, bi kavli Amar. ja ne vidim da je da je Omer bio ubijeđen u ono što je što je Amar govorio u smislu da, je, da nije Hazreti Omer bio ubijeđen u to ovaj hadis je zanimljiv iz najmanje dva razloga. Prvo u njemu imamo sporenje između ozhaba. I kada gledate tu prvu generaciju, braćo i sestre, imate situaciju da mi njih predstavljamo kao meleke. Jesu tako mi gospodara najsličniji bili meleke. Ali su bili ljudi. I griješli su, i srdili se, i sve su elemente ima. Međutim, ono što je njihova karakteristika je bilo. Da i kada imaju različno mišljenje, nema razloga da im se srca raziđu. Mi danas kada imamo različito mišljenje, prvo što nam šetan ubaci u srce, daj da se raziđemo. Ja kaže neću sa njim. Deset, petnijest, dvacet stvari dobro s nekim radio, s mratom muslimanom. Jednu stvar on njega vidiš kažem neću ništa sa njim da radi. Opasno je. Vrlo je opasno. Ljude posmatra crno-bijele. Jer je Boži i poslanik s.a.v. rekao, svi sinovi ademovi su griješnici. A najbolji od griješnika su oni koji se kaju. Dakle, odma u startu, čim si na dunjalku, čim se između ova četiri zida koja se dunjalk zove, mogućnost je da će pogriješiti. Druga stvar. Gledajte, mi ćemo ako Bog na put objasniti zbog čega Hazreti Omer nije smatrao da je ovo, može se, kad god je hladno, može se uzeti. Kaže, straga je bilo da ljutune zloupotrijebi. Jel razumijete? Znači, naravno da se može, kada je hladnoća velika, kada je zdravlje ugroženo, najravno da se može uzeti tajemom da bi se zdravlje zaštitilo. Međutim, šta se lako može desiti? Može se desiti da ljudi zloupotrijevi. I gledajte jednu stvar. U zloupotrebljavanju vjeri najčešće prednjačimo mi koji znamo nešto o vjeri. Zašto? Zato što mi učimo. Mi učimo, mi čitamo. Šetan onda preko naših strasti, naših prohtjeva, naše oholosti, kaže, pa ti sad znaš. Ja, ti me pitaš, mogu li ja to urati? Ne možeš to urati. A onda vidiš mene da to radi. Zašto? Zato što ja ću samome sebi naći olakšicu, a tebi ne nalazim olakšicu. I zato, gledajte, ashabi Resulullah s.a.v. njihova karakteristika je bila da su bili najstrožiji među, prema sebi. A kada i ljudi pitaju, kaj, davali bi im olakšicu. Danas je obrnuto. Danas mi ljudima, kada im dajemo, gde da uradi ovako? Što ti ne uradiš tako? Spominjem, jedan čovjek žive 70. i 80. godina ovdje u Saraje. Kaže, jedan od ljudi koji su to doba tumačili vjeru, dolazi mu njegov učenik i kaže mu, hoću da se želim, ali nemam gdje. Nemam ni predpostavke finansijske za žene. Nemam gdje da živi. Nemam posla taj njegov učitelj, bez ikakvog razmišljanja. Jer kad dadneš nekom je stav, kad dadneš nekom je smjernicu, moras ruku pod ruku sa njim stati za tog stav. Kože, žene se pa pod krušku. Desilo se, vjeru, desilo se. Čovjek mi priča u to gleda. On, šta se dešava? E, ovo, kaže, Omer nije posvećivo pažnju tom Amarovom. Šta? Vratit ćemo se tome. Kaže, zašto što govorio? Zato što čim vide malo im hladno, mi odmatejemo. Pa spominjao sam vam, ljudi imaju toplu vodu na česmi ljudi. Uzimam mesk, počarapam. Toplu vodu, papuće i još papire da se obriši. Dobro, mi neko nije rekao, možeš uzeti mesk po licu. Možda vi to čovjeku radi. I gledajte, svo vrijeme govore, vratit ćemo s ovoj temi, šta se desilo pod piškom. <laughs> Šta je? Stavljeno. Sproz mi je tobe, Arar, pogleda. Neka će mi ještio. Dakle. Stav. Dakle. Ono što je problem u tom razumijevanju vjere je bilo upravo to. Kaže, oženio sam se ja priča čovjeka. I kaže, žena i ja nemamo nikakvog srstava, ni trotelj, mogu stati za nas, odemo u podstanar. I zato je Rasulullah s.a.v. rekao, a gledajte učitelja, znaš ovaj hadis? Kaže, Boži poslanik, o skupino mladića, od vas, može izdržavati porodicu, neka se oženi. Rasulullah kaže, kod vas, pa kopat kanale, kopat kanale, a ja znam momka koji se 96. učitelj, oženio odmah iz agresije. Čim se skinuo iz vojske, izašlo da je mobilisost Allah mi posao sam jedan povezu kod jednog čovjeka, deset maraka je samo imao u džepu kad se žena. Ja znam, ja mu na vjenčanju bi. Deset maraka. To već je ga zaboli zub vodi da popravi zub zadnjih deset maraka. Allah, znam čovjeka, danas hvala Allah, ima dvoje djece i česti čovjek. Ovaj što je otišao po odkrušku jednostavno nema pretpostavki za život. Ode u podstanar. Što se dešava? Kaže, bila vlaga, Hanuma navuče upalu pluća. Postepeno upala pluća, prijeđe u hroničnu upalu pluća. Rodi se jedno djete, drugo djete, Hanuma nije na bolest, je stalno naprotova, nakraj preseli mu žena. E to je problem onih ljudi koji tumače vjeru. Kada tumačiš vjeru, kada ljudima govoriš o Allahu i poslaniku, vola nek te bude strah na sudnijem danu, Allah će reći, zar si preko mene ljuda obmanjivu. Znači, preko mene ljude dovodio probleme. Preko mene, preko poslanika, preko, preko knjige, preko Kur'ana, preko sunneta. Šta se dešava? oni je s tim svojim učiteljem do tih godina. I dvoje djece ima, sad su to siročići, jel? imaju babu, nisu je tim, ali su siročići, nema, nema majke. Kaže, udaje se kćerka od tog istog, pet avuta ide za njom ruha. E, zato se treba bojati Allah. Pet auta ide za nju. Ako se mu rekao žence što ga nisi pomogao. Što, što si pričao pra, prazne priče o ovome i onom. Što nisi, ako si bogat, što si pričao o gluposti o ovome i onom. Što nisi rekao odmine ti je godinu dana kiri. Što nisi rekao. Što nisi došao pa rekao ah babi. Imamo ah baba koji se ženi. Hajde da mu mi odemo. Nema žena mu ruha neće ima. Hajde barem jedno auto da kide za njima hedija odna. Jer ja, zato, kaže Omer, nije... A zreti Omer u je u tome bio principijelan. Ali gledajte, Omer je rekao, kaže, Allah se smilova Omer, samom sebi, Rahmet, predaje. Doslovno samom, Rahim Allahu Umere, evo ima ovi naši koji Rahim Allah, Allah se smilova Omer. L'em jetru klehu l'happu sahiba. Kaže, nije mu istina ostavila prijatelj. Jer ako ćeš biti principijelan, nijeće ljudi da čuju to što hodite. stvarno je... Jer im je teško to čuti. I zbog toga, braćuju tu, se, imajte tu stvar u vidi. Kada si u Saki svaki tvoj postupak ljudi oko tebe mjeri. Gledaju. Šta si uradio? Kako si uradio? Neki dan ja pohvalim jednog čovjeka, kaže, mašala, dobari, čak evo sada obnaša jednu funkciju kod nas u zajednici. Ja ga pohvalim. Ka kad jedan jedan dedo, stari, kaže, došao sam kod njega, kaže on, On me kaže, vrati, kaže, na jedan vrlo ružan način. Gledaj, ljudi, kako se ponašaš. Ne možeš ti nositi emanet vjerim, a ponašati se suprotno vjerim. I ovdje ovaj, kaže, Omer nije posvećivao pažu Omarovim riječima Zašto nije? Omer govorio da se ne može. Može se uzeti temu i tu je Omer ostavljuju. Ali je govorio, pazite da to ljudi, šta, ne zlopotive. I danas, sve se može zlopotrijeti. Najplemenitija misao, riječ, ideja, može se kratiti, to je manipulacija. Može se, vrlo lako se može. Ja se tebi osmijenim, brate, sestro, može se protumačiti to manipulacije. Ti se meni osmijeneš, može se protumačiti neki interes. Je li tako? A sad je pitanje, a shabi Resulullah, kad sam vam govorio, da ima neki temeljnih razlika između nas i njih. Znate koja je temeljna? Jedan od temeljnih razlika. Kaže, jedan od shaba kada je objavljen Kur'anski ajed, minkum me ju ridu dunja, vo minkum me ju ridu ahira. Ima od vas oni koji hoće dunjalu, ima oni koji hoće ahiret. Ha, tako ide Kur'anski ajed. Kažu ashabi, tako nam Allah, niko nije mislio da i ko hoće dunjalu, dok taj ajed nije objavljen. Ima li mišljenje pozitivno jedni od drugima? Danas u startu se generirašta Negativno mišljenje. I s kim god uđeš, odmah subniča Odma i zbog toga moramo moramo biti oprijezni, da ne bi bilo ovako. I gledajte bola tog insana. Lično sam sjedio sam mladićem jednim, pitam ga što ti ne klanjaš. Kaže, ne klanjaš, nije tvoja stvar. Mi smo se zbližili, razgovaramo dalje i on se otvori. Kaže, meni tokom agresije umahali, bila je, kaže mu, alima. Nas je, kaže, trojica četverca bilo prijatelja, u toj mahali, i tokom agresije mi smo se svi prijavali. I ona nam je govorila kako je branti vjeru domovinu, kako je to džihad, kako je to ibadet, kako se Allaho približava. I mi smo sva četverca smo odišli. Nika, on klanja, nika. klanja nikad. Međutim, kaže, 92. godine nije prošlo mjesec, dva, tri kaže, ona je pobjegla, kaže, s mužima od moje četvrce Baba, a i drugih iz Mahalih, ja sam, kaže, samo osto živi. Kako da ja, kaže, kad vidim takav odnos, hajde ti meni objasni kako da ja gospodaru na seždu padam. Pa ja kažem, brate, ali to je tvoj emanet. Allah tebi je duži time. Nemoj da te oni spriječe da ti znaš šta tebi je gospodar duš. Ti uradi ono što je tvoja obaveza. I ti budi drugačiji. Najgoru kaznu na sudnjem danu od nas, mi vjerujemo u gospodara, i vjernica, vjerujemo u Gospoda, imaćemo mi ako smo ljude udali od vjere. I zato zlo potreba vjere je jedan od najopasnijih, naj, najopasnijih pojava. Toga se toga se treba čuvati. Na kraju samo jedan detalj koji hoću samo da podijelim. Jest ovaj Kur'an: "Vala taktul anfusakum inallahu kana bikum rahiman." Ima ta drugi kur'anski ajet koji se još češće citira, U kontekstu zaštite sebe svoga života, zdravlja, kaže se u Kur'an Kerimu: "Wala bi aydikum ila tahluk". Kaže nemojte se rukama svojim bacati u propast. Jest tačno. Ta se često Kur'anski ajet citira. Ezen ibn David je jedan od ashaba kaže: "Vi ljudi tumačite taj ajet kao ovaj ajet: "Wala tatulun fus", "Nemojte sebe ubijati". Ovaj drugi ajed, nemojte svojim rukama sebe bacati u propast, je potpuno u drugom kontekstu objadeni. Kaže Hazreti Ebu Eju Belensari, domaćin Resulullah s.a.v. Al kad je došao u Medinu, ovaj ajed je objadeni u potpuno drugom kontekstu. Jer gledajte, U a'an fiku fi sebi li lahi u ala tulku. Početak ajed ide, kaže, dijelite od onoga što vam je Allah dao i nemojte sebe bacati, kaže u propast. Kaže Hazreti Ebu Eju, Kaže, mi jensarije kad je došao Resula, pomogli smo ga, podržali smo, ali kako je vrijeme prolazilo, mi smo se sve više prepuštali, po, bavili svojimi Ta je kaže, a je objavljeno o nama. Kaže, nemojte, dijelite od onoga što vam je Allah dao, nemojte, nemojte se, kaže, svojim rukama bacati u propast. Odnosno, nemojte trošiti metak na ono što je čak je halal. A za ne vjeru. Jer još jedna na teme narask između ashaba i nas. Kad hoćeš da se vrati to vremena, mi vjeri, ja, ja vjeri. Dajen dišak što ostane od dunjalk. A da minuta nije u dunjalk. Oni su davali glavnicu a hidetu i vjeri, a što ostane od dunjalk. Tu teme narask. I kad očekuješ da se vrati ta vremena, gledaj, ja bi presetan bio. Vallah, presetan Kad bi, evo mi koji smo ovdje, kad bi umet u Bosni, 10%, 10%, ne 50%, ne isto, 10% od onoga što potrošimo na čeifevaj, na čiste čeifevaj, od kafa, izlazaka, godšnjih odmora, televizija 75 cm, neka je malo veća, 100. I dadne 1000 maraka, 10% da dadne na Božijem putu, da dadne 100 maraka na Božijem pute. Ja bih presretan bio. Jedna od temeljnih razlika između nas i njih je upravo to. Mi dajemo dunjaluku glamicu, jer ja sam danas, isto kao mnogi od vas, koji su na studiju, na fakultetu, 7-8 sati, ja na poslu 7-8 sati, ne razmišljam koliko ću dati, doću pola sahata pa ljudima, po, podijelca, braćom i sestrama, trije, tri i pet misli, hadi pročitat, par ajeta. I to je od, od, od današnjeg dana, to je to. Obavit ću bez svakat, proučit skurana koliko mi je Allah olakšao da danas proučim i to je to. Ja to je moj odnos nas vjeri? A zanimljivo je da nema jeftinije robije u našim očima od dženeta. Jel, pazi, hoćeš stan u saraju da kupiš? Pa kažeš, kvadrat je toliko i toliko. Hoćeš vječnost u dženetu. I kažeš, može se to na brzinu. Još te ovi ovaj ubijede da ćete onda dat kredit. Koji zovu dženetu. Ti dođeš tamo umjesto u dženetu, oni ti bi prijemili kuću dženetu. Molim vas, braće i sestre, u... Mjesecu rođenja Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, i time ću zaista završiti. Jednu riječ volio bih da svi zajedno uzmijemo kao ozbiljnu temu za razmišljanje. Sve ovo što sam vam govorio o ashabima, o razilaženju među njima, vjerujte, i danas evo kada imate razilaženja među muslimanima, svađe među muslimanima, budite vi oni koji ibadete, spominjao sam vam hadis, kaže kada se radi i gre, pa si kaže prisutan, a kaže Boži poslanik srce ti to prezire. Kao da si odsutan. Kada se radi grijem, ti prisutan, radi se grijem. A srce ti kaže to ne valja, to ne valja, to ne valja. Kao da si odsutan. A kaže kada si odsutan od grija, a srce ti je zadovoljno s time. Kaže kao da si ti sam to uradio. Kada vidiš sukom među muslimanima, jedan od i bade je ta srca. Jer imate i bade ruku, imate i bade ti očiju, imate i bade ti tijela, i bade te novca. Sve što iba? i badet srce, kad vidiš među muslimanima, bilo kakav sukop. Da kažeš, jara, gospodaru, molite, provučit ću jasin, suru, pe, pa ste bi na seždu, bi deset a treba na seždu u jedini muslimani. Pa jel mi imamo malo dušmana da trebamo jednim drugima dušmanima biti? Jel malo nam? Od deset izbjeglica na svijetu, devet su muslimani. Od deset izbjeglica na svijetu, devet su muslimani. Dakle, ako je ljudi bez krova nad glavom, u šatorima, izbjednice, devetsto nisu moja i tvoja vraća muslimani. U najbogatije muslimanske zemlje, gledajte, u isto vrijeme imate muslimanske zemlje gdje djeca umiru od vlada. Od deset jedima u svijetu, siročadi, osme rosu muslimani, pripade umetu. I umjesto da podignemo ruke i da učimo dobu za jedinstvo, ljudi još se naslađuju pričom o Ova ovo ova ono ja mislim a asena gađa. Valaj, kaže gospodar, wala takfu ma laysa laka bi'in. Nemoj go vrtiti ono mi što ne znaš. Nagađa. Nagađa. Čisto nagađač. Ni tvoje ima, ni te čitoni, ni te gledoni, nagađa. Ovdje hoću u mjesecu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jer proće revil level i onda će se desiti da zanemarimo ono što nas se od Allah Hoću i sebe i vas da potaknjem, da razmištamo jednoj riječ. Ona se ovo sublimira. I odnos prema Dunjaluku. I odnos prema Dunjaluku. I odnos prema braći i sestrama. I odnos prema svemu što je oko nas. To je riječ emanet. Braćo i sestre, svi imamo emaneta. Babo i mati, ako su tižniji, tebi i meni su emanet. Naši braći i drugove, ako smo se oženili u dal. Ne moj govoriti, e, ja nju više ne volim, i ona mene više ne... Pusti se te šuplje priče. Ušli ste u život zajedno. Stisnite zube i zajedno živite. Ona ti je emanet. I Božji poslanik naziva žene emanetom kod vas. Džema je emanet. Kur'an je emanet. Sve ono što imamo je emanet. I nije slučajno, braćo i sestre, da je nadimak Božji poslanika, sallallahu alihi wasallam, bio el emin, povjerljivi. Onaj koji čuva, čuva emanet. Što ti je Allah dao, čuvaj. Razmišljaj šta ti je Allah dao, čuva. Čuvaj zahvalnošću, čuvaj, zahvalnošć, čuvaj Odnosom prema tome, danas se moramo mi vratiti tome šta ja mogu raditi prema vi ste meni je manat, ja sam vama je manat. Ova crč je nama je manat. Naša bosna je nama je manat. To sve manati koje moramo moramo čuvati. I gledajte jednu stvar. Na sudnjem danu da nasola dragi sačuva od toga. Postoje bajraci. Bajraci, bajraci dobra i bajraci znati zla igrija. Kaže piče na sudnjem danu poseban bajraci Bajrak onih koji su izdali, pronevjerili i izdali emanet. Gledajte koje emanete ima. Emanet su vam ljudi oko vas. Allahi je povjerio vama. Emanet su vam roditelji. Allahi je povjerio. A babu nedavno babo preselio. 80. godina u dubokoj starosti Vjerujmi, otce, ja, ja mislim, u tom gledam pred vabinog mezara, kako, kako sjedi, razmišljam, subhanallah, sutra će moj babo presel. Kako ću se ja osjećat prvo večer, kad nemam priliku da sjednem sa svojim otcem ili majkom da popričam? Kako ću se to večer osjećat? Kad mi se emanet... Kolako izvuče iz ruku. Emanet brašnog ruka, emanet djeci, emanet ahbaba, emanet domovnje. Ako smo u mjesecu, Rasulullah, Prij ispitujmo se o emanetima. Nemojte, to ne može jedan mjesec. To ne može rebiju level. Nama treba godina. I nama trebaju godine da se nosimo sa tim odnosom emanetima. Ja molim gospodara da nas u tome promolim. Ameen. Euzubillah ima šeitana wa salatu wa salamu ala sajidina mustafa wa ala alihi wa man wafna u Gospodar, naš počasti nam se nemo nas ponisni. Gospodar, našo прости nam sve grije, ne boj nas kazne. Največim temenom, Gospodar, molimo počasti nas dženetom i svakim djelom koje približava dženet. Gospodar, sačuvaj nas i svakoga djela koje vati približava. Amen. Gospodar, molimo te svako dobro koje od tebe je molio tvoj milenik Muhammed. Amen. Gospodar, sačuvaj nas od svakoga zla od kojeg je ko tebi utočište tražim tvoj milenik Muhammed. Amen. Gospodar, molimo te srca koja se tebi sjećaju. Amen. Gospodar, molimo te daj nam mislike koje tebe spominju. Gospodar, očisti naša srca od svake zlobe. Gospodar, počas nas da budemo ponizni robovi tvoji. Gospodar, u svemu što radimo ti nam iz milosti svoje podari uspija. Počas nas da budemo od pobožnih robova tvojih. Gospodar, počas nas da se susrećemo u tvome zadovoljstvu. Gospodar, počas nas kada se raziđemo da to bude sa tvojim zadovoljstvom. Gospodar, neka među nama niko nesretan ne bude. Najvećim te imenom molimo, Gospodar, u svako dobro koje od tebe je molio tvoj midenik Muhammed. Smiluj se nama i roditeljima našima. Počasti nas gospodaru da ispravno gledamo ovaj dunjalka. Gospodar, počasti nas da ispravno gledamo svoj braću i sestri. Gospodar, počasti nas svakim dobrem i zaštiti nas od svakoga zla. Smiluj se umetu Muhammeda na svakom mjestu. Pomozi umet Muhammeda na svakome mjestu. Molimo te, gospodar, da našim jezicima, rukama i mijetkom pomažem umet Muhammeda, s.a.v. na svakome mjestu. Sačuvaj na sebičnosti i oholost najvećim temenom. Subhana rabbike rabbilizete ama isfunu, s.a.v. l.a. l.a. l. Assalamu alayka ya